Välkomna till Projektorn Rullar där jag, Alex Och jag, Max Djupduker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld Musikal på film är en maffig genre att ta sig an Så i veckans avsnitt snör vi in på hårrelaterade sådana Först ut Grease från 1978 Musikal från 1971 av Jim Jacobs och Warren Casey Filmatiserad sju år senare av Randall Kleiser Någon bra regissör som du känner till tidigare eller i andra verk jag kan inte jag minnas, det är det mest grej som kan komma på på rak han från hans CV, men det duger gott. Han var tydligen rumskamrat med George Lucas i College. Ja oh fan, jag kan tänka så. Så att uh, han tittar faktiskt på Carrie Fisher som en eventuell Sandy när de spelar in uh -huh. Star Wars. Men uh, han tyckte han fick inte en tillräckligt bra bild av uh, Carrie Fisher under de här inspelningarna. Så han fortsatte leta i, i Ja, man kan ju tänka sig att det är samma generation där. För George Lucas gjorde ju sista natten med gänget också. Det är så lite 50-talsromantik över det. Och i brydkräm i hårt. Hela den grejen. <laughs> <laughs> det utspelar sig 1959 med Johan Travolta, Olivia newton john Stockard Channing, Jeff Conaway. Som Mr. kanske mest bidragande skådisarna mm. i filmen. Och då framförallt John Travolta och Olivia Newton-John som Danny och Sandy. Schöner över natt. Ja, alltså John Travolta hade jag redan sett något Fever årt innan. Så. Ja, precis. Han, han, hade varit precis run, klar. han <laughs> ja. blev precis klar med den filmen innan han provspelade för Danny, mm. tror jag. vilt. Ja, får mig det var Ja, men det låter rimligt. Ja, vad kan man säga om Grease? Det, är ju, det var ju min första favoritfilm som jag inte var tecknad. Det här. <laughs> ja, vad kan jag säga? Soundtrack of my Child. Nej, ja, men det gick väl från typ Disney-musik över till... Grease och sen uh, riktig rockmusik efter det. Ja, jag är inte jättesug på musiken. Jag jag gillar alltså, tycker att det är helt okej att lyssna på men det är inte, det är inte riktigt har aldrig varit riktigt min. Genre. Det är inte ingrutt i din personlighet. <laughs> <laughs> Nej, alltså, jag, jag, jag minns den väldigt långt tillbaka också men det var mer uh, det bildmässiga som jag min starkast, liksom, framförallt slut slutscenen när sen det har transformerats. Liksom. Ja, jag ville ju vara den när jag var liten. Uh. <laughs> så, första manliga förbild okay. Jag ville ha en skinnjacka och mina föräldrar men det fick jag inte för jag växte ju. Det var en dyr uh, investering. Så det ja, var... okay. ja, du är ganska smart av dina föräldrar. <laughs> ja, det får ge faktiskt. <laughs> uh. Men barn kan inte alltid få det man vill. Nej, precis. <laughs> Det är Jeff Conaway som spelar Keniki, alltså Dennis Zukos uh, högre hand. Mm. Han, uh, han har ju faktiskt spelat Dennis Zuko i uh, Broadway-musikalen. Ja, är det så? Innan då uh, Ja, han var ju inte den absolut första tror jag, utan han var en sån stand-in eller vad man ska säga. Utan han blev väl uh, en regular liksom i, i efterhand. Han har spelat uh, Danny uh, på broadway Sen är det roligt med titellåten så den själva Grease-låten som spelas i början. Grease is the world, eller vad den heter. Mm. Av Frank Viali. Skriven av Ann, Barry Gibb från Bee Gees. Uh, right. Så många har ju tolkat detta som att detta är en Bee Gees-låt av någon konstant anledning. Förmodligen för att hans namn dyker upp i texterna. Betydligt mindre fashetsång. <laughs> <Yeah>. <laughs> Men Barry Gibb gör ju Back vocals i låten Så mm. det är ju lite Bee Gees <laughs> Precis. Ja, okay. Min familj rättar mig fortfarande För det finns filmat material För när jag är jätteliten och ska sjunga den sjunger, pram, pram, light. Och innan jag lärde mig engelska I solve my problems And I see the light kan jag nu säga stolt <laughs> att texten är då. Åh, herregud. Sen är det så att det, det, är ju, det är ju ingen direkt story så utan det är, det är typ bara en dag i deras liv, alltså på high school så alltså, Där mm. är ju sen du träffas en sommar och. Samma löv. Ja, och sen började de på samma high school fast utan att de... Dem, det är det. Uh, och sen har den ju visat en helt annan sida för Sandy som han har på high school. Mm, på high school ah. har han ju en image att leva upp till. Uh, han är lite ragger. <laughs> ragger. <laughs> greaser. greaser. Greaser. Eller är det en bilmekaniker kanske? Nej, nah, de kallas för Greaser tror jag. det, då det. Du, har du helt rätt i. T-Birds. T-Birds. Och så är det väl Pink Ladies som är deras brudar, kan man säga. Deras honor. Nej, <laughs> ja, men deras eh, kvinnliga medsvarighet eller följeslagare eller något sånt. kompisar. <laughs> ja, det är lite daterade könsroller men det är ju <laughs> ja, kompisar. Ja, det är ju gänget. Pink Ladies det är ju tjejgänget och så. Tibbers är ju killgänget. Så. Och rivaliserande gäng. Alltså. Eh, från andra high school. Ja, det är ju... <laughs> Det är inte ens värt att <skratt> <skratt> Men sen är det att de då typiskt Hollywood att ta in mycket äldre skådespelare för att spela high school. Men det är liksom där det blir så jävla fel tycker jag med uh -huh. för få komplex och sånt. för man kolla då liksom man kan ta Stockard Tjening, hon är 33 år och ska spela liksom en uh, high school elev Ja, Olivia Newton-John är det typ samma, runt 30 i alla Jag heter hon, un... 25 kanske. Jag tror hon var ganska ung. Och John Travolta var 23, det är jag ganska säker på. Ja. Uh, så jag tror 25. Olivia är uh, något år äldre. Men liksom när man ser de här som ser lite, lite för gamla ut för att spela high school liksom, Då, då, då man får liksom, alltså, kommer man dit själv och så ser ut som en <laughs> fin liten kille Nu ja. är ju då folk för komplex ju. Ja, absolut. Så det, det, det tycker jag är väldigt fel med high school Men jag förstår ju samtidigt att det, de, det de, de, måste, de måste ju typ göra det för skulle de ta in en massa high school för alla de här high school-filmerna som kommer så blir det ju fel. Alltså ja. Olivia är född 48, så hon är 29 och spelade in 77. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. <laughs> Sen är det en teori som kom ut efter filmen släpps på bio att Sandy faktiskt hade drunknat. Och allt detta som händer på high school och det här, det är bara en sån här nära döden liksom. Och där i slutet när de kör, ta bilen uh, upp i himlen. Eller, upp i himlen. Ja, det är att hon, hon stiger upp i himlen liksom. En sån här biblisk. Ja, det låter ju farfetched. Men det förstörs ju ändå liksom fyra år senare den här teorin med tanke på uppföljaren som kommer som är Totalt värld alltså. Ja, den behöver vi knappt nämna det. Den enda ljuspunkten är väl Michelle Pfeiffer som är har Ja, hon fick en bak. Här, ja, efter det sen. För här är du Sandys kusin, det handlar om ju. Ja. Och Sandy har ju bett äh, French från äh, första filmen att ta hand om honom liksom. Och, så här, ja. Och då försvinner ju den här äh, teorin ju. Mm. Och det är ju bara några instaka kemios i den här filmen. Och ja. när det så kanske då... Skolpersonalen ja, liksom. Och den, den floppar ju totalt den, den hade väl en budget På 12 miljoner dollar De tjänade väl 15 miljoner Så det gick väl plus 3 miljoner Men liksom. det var väl inte riktigt vad de har räknat med Nej, de hade ju redan man... planerat En tredje film också mm. Men just för att den floppar så stort Så skrotade de den planen Sen 2008 så kom där Återigen planer på en tredje film Direkt till DVD Var inte Callie nog påtänkt för någon? Det Man kan, vara, kan vara den där uh, Tutte Zolota kanske. Fan, äh, lite för gammal. Nej, äh, jag vet inte. <laughs> Hon kanske var med i planerna <skrattar> på den här tre, tredje filmen nu. Mm. Alltså, som skrotades direkt efter floppen åt den andra. känns tidigt. Jag tror du skulle vara med runt med den i skiftet. Är äh, det... Men åter till originalet var den mest inkomstbringande filmen 1978 ja, det är... och fortfarande den mest inkomstspännande musikalen i USA. Och soundtracket var näst bäst säljande album i USA. Ja, men jag kan, jag, det kan jag gärna tänka mig för att ä, musiken där har ju ändå den, den har ju slött ordentligt. Jag, så. Mm, Gissa vilken som var gett där, 1978? Ingen aning. Soundtracket till Seven Night Fever. Gick bra för John Travolta och slutade på ja. 80 en annan femma. Kom hit. Ja, säga, alltså, alltså, när man ser på John Travolta uppväxt under vår tid då har han mest gjort actionfilmer som uh, Broken, Broken Arrow, och, uh, Face <laughs> Off och uh, ja. sådana här. About fiction som ja. är stora återkomst. Ja, det är också ett... Liksom, alltså, Visst, han dansar ju Pulp Fiction också, men man ser ut det hans... En samma gummikropp som i Sarah Night Fever. Nej, <laughs> och det kommer vi ju återkomma till i den senare film också. <laughs> ja, just det. Vad mm. mm. ja, röd tråd har han. Men, <laughs> röd tråd. <laughs> ja, men ändå lite skoj. Ja. Det är tom Grease. Det är tom Grease. År efter kom ju min favorit när det gäller musiken. Mm, kan vara min nässa jag tycker eh, när man ser, ju, ju flera gånger man ser den så eh, kan jag störa mig lite på storyn alltså. men eh, alltså, det är väldigt mycket eh, jag tycker musiken passar inte in i själva storyn alltså lite så på samma sätt som jag i Grease. För här, till exempel där jag mecker om med bilen så kommer då Grease Lightning liksom att bilens om så ska säga. Men här är det liksom mer att som när de till exempel de, de hyr en häst i central park och uh, pota som här ja yeah. <laughs> och så rider jag cap där här uh, rikemans uh, liksom mm. och börjar sjunga om uh, sodomi och uh, masturbation och allt där allt här framåt. Uh, liksom, jag jag, jag, jag, jag fört liksom varför mm -hmm. ska han sjunga om just det här det är inte en jätte <laughs> låt i heller liksom mm. så jag, stör jag kan störa mig lite på det och så men uh, vi, kan, vi kan ta vi kan gå in på det mer sen ju men, ja. um, Här har sitt ursprung som Off-Broadway-musikal 1967 och sen fick den komma till Broadway året efter Vad vet du skillnaden på Off-Broadway och sånt här då? det Eller inte går på Broadway? <laughs> <laughs> Off-Broadway då är det en, en teatersalong som rummer 100-499 personer mm. och Broadway är ju då ännu större 500 plus? Precis, okay. Sen finns det faktiskt till och med ett snäpp mindre också, off of Broadway. Yeah. <laughs> så då är det mindre än 100 jag Men göra. Hur man kämpar där. Jag ju även en internationell 1968 det kom till och med en svensk uppsättning nu. Jo, ja, visningsvis. Precis. <laughs> alltså en svensk uppsättning 2002. Ja, ja. Helt i Malmö's Västerhamn. Jo, mm. Men den var lite så... Den första visningen då, 67, de gick väl nakna på scenen. Och det var väl lite... Ja, Ja absolut. Och refusören till filmen, Milos Forman, har väl typ sett den här. Och han visar ju intresse för att göra en filmversion redan då. Ah. Så han har ju gått dit, och, eller gått backstage, och sagt liksom att är ni intresserade av att göra en filmversion så har man i åtanke liksom som regissör. Mm -hmm. Jag tror rena, ja, ganska tidigt 70-tal så blev faktiskt George Lucas erbjuden att regissera Det var mitt upp i American Graffiti då. Ja, precis. Allting går ju upp. <laughs> att den, har, den har fått lite kritik för det också att den, känns, att den kom kanske tio år för sent att den känns mer 70-tal än 60-tal. Kanske ja, i den tiden... Absolut framförallt den här scenen med när de är på den här härgården med alla rikemans alltså det där, mm. där känns det mer 70-tal tycker jag, men annars så känns det liksom ändå, alltså det här flow power man får ganska mycket power känsla av filmen ändå, mm. tycker jag. jag har lite svårt att vara kritisk om den här filmen för precis som Grease är den så ingrodd i mig sedan <laughs> barnsben. <laughs> Jag älskar dem totalt Sen har jag hört att Madonna och Bruce Springsteen Har gjort audition för roller i filmen ja, jag, också. jag vet inte riktigt vilka Bruce som burger <laughs> <laughs> Men Vad har vi då? John Savage som klar. Claude Den mm. kändaste roll vid sidan av Dear Hunter. Ja, Han har på slut in med Deerhunter precis innan tror jag Ja, precis. Hårt innan. Sen har hon någon liten roll i Gudfadern del 3 också, tror jag. Mm. Sen har trett Williams som burger, ledaren för hippies ja, Threat Williams gruppen. tycker jag fantastisk. han borde haft en lite mer uh, spännande ja, karriär. Jag blev lite förvånad där, för jag, jag minns han mer som en uh, typ i... Uh, What Happens in Vegas. Han är pappa till Ashton Kutcher's karaktär där. Mm -hmm. Och han är lite så brutt och liksom inte musikalisk överhuvudtaget. Liksom. Mm -hmm. Jag har sett han i någon film där han har en liknande roll. Liksom, att han är lite mer dominerande och lite så här. Lite motsatsen till vad han är här. Alltså visst han kan vara väldigt dominant i denna filmen också. Men mer på ett skönt mm -hmm. hippie sätt. Liksom. Så jag blev väldigt förvånad att det var han som... Jag björgar och sprang ja. på bordet och sjunger att I Got Life. Vilken klassisk scen. <laughs> jag tror den första gången jag, så, jag har sett den scenen. Jag typ i en reklamfilm på tv 4 <laughs> Det var väldigt länge sedan. Men inte var från filmen då, Nej, ja, jag tror det. var från filmen. Mm. Hade det om Savisa? Jag vet inte om det var om... Jag tror det var om <laughs> Okej. Okay. Men ja, det var väldigt länge sedan så jag, jag hoppas de hade redat heterna. Ja, För det är liksom verkligen när det är slutet med liksom, I got life, life, life. Liksom när han springer och... Ja. På, ja. Så alltså stark falskhet. Sen har vi ju även Beverly DeAngelo som vi inte får glömma. Som kanske är mest känd från familjen Griswold i. Parentifassa. Precis. fassa. Mm. Jag tycker hon har väl haft hennes röst förenats ganska mycket Den Hon är ju en äh, Hon har ju ja, rökt alldeles för mycket. Vad <laughs> ser ni? En i entourage till exempel? Jo, med i entourage. Mm. Fan, jag har missat. Jag har glömt bort. American History X. Ja, just det. Mamman då, ja. Mm. Mm, stämmer. Sen såg jag att det, det är en Michael Jeter i Typ i min favoritscen när de tar värvning. Den här uh, killen som inte vill ta av strumporna inför... Ja. Uh, det är ju Michael Jeter som är kanske känd från uh, den gröna mailen. Ja. Okay. Som också faktiskt har varit med i Sesame Street. <laughs> som vi pratade om förra veckan. Allting tänker ju jag får jag bara reagera, liksom han känner jag igen. <laughs> så har vi återkommer en inslag här som heter De sköra röda tråden? <laughs> <laughs> bara man vill. Men vi har då John Savage som klar. Han är en... Uh, Nej, bundpojke. ...från Oklahoma som kommer mm. till storstad New York, Manhattan. Han ja, vill ja, du se en, hur han upplever med. New York innan han åker till Ja, Han uh, ska ta värvning. Mm. Då så har vi Burger som är uh, en hippie typ hippieledare för en grupp av yeah. hippies <laughs> sen har vi då Beverly D'Angelo som Sheila Rickmans dotter ja, som äh, blir typ indragen för att äh, Claude kärle ja, precis mm. och hon verkar ju hela tiden vara lite intresserad av burger mm ja då jag. Och regisserad jag av Milus Forman som innan dess gjorde Jörkboet oh, yeah. Och efter det har han ju kanske mest gjort uh, biopics Larry Flint, skandalarnas uh, man mm. och uh, Man on the Moon Amadeus Amadeus också ja och det roliga är med sig, Larry Flint och Man on the Moon Där är både där är Courtney Love med mig som kärleksintresse i bägge filmerna Just, det. jag förstår inte riktigt det. en koppling kopplingar, Gör av vänner. Ja, typ. är sig i 1968 år. Det är Det är liksom det frihetsrörelsen, motståndet mot Vietnamkriget och lite sånt här. Ju. Och det finns ju en hel del aspekter av det i filmen också. Men i Broadway musikalen så var det ett ännu större musikalen handlar ju stort sett om det här ju. Mm. Och det är ju. Fler skillnader då, ju. Alltså, Claude är ju inte en uh, oskyldig bumpbojke från Oklahoma i uh, musikalen, utan han är, ju, han är ju faktiskt ledaren för uh, Hippina. Det är så. Men Burger ja. är inte en central i Stadthoven, han var mer. Uh... Ja, han är ju ganska stor, anna nu. Mm. Men du, burger har ju tätt lite aspekter från uh, Claude i filmen, För i musikalen så och, och, det är det ju. Uh, Claude, han är långhårig och hippie och allting. Mm -hmm. Men så går han och tvekar efter ett tag. Och klipper åt tar värvning, åker över till Vietnam och där. Och det, det sker ju lite annorlunda i filmen nu Och oh, den är så, så pass gammal så vi kan ju ta spoiler här. Ja. Spoiler alert liksom. Stäng av om ni inte har sett filmen. Men Burger tar ju Claude's plats i, i baracken nu mm, Bara för så att... Claude ska få hänga lite med sitt ja, gäng. precis. Och då blir Men... han kallade till... Flyga iväg. Ja, jag, jag tycker det hänger väl till riktigt ihop. Från de borde ju reagera på att... Jag tycker att kanske kan luras mig till Vietnam. Men väl där borta måste de säger att de har fel personer. Bara för skicka hem en ja, möjligtvis fängelse eller någonting. Liksom. Men jag tycker det är liksom... Ja, det är, är, är, är, är, är ju ja, alltså, väldigt... Uh, påverkande, påverkande scen med den här flesh failure och lätt sunshine in liksom. Ja, hårt att när man är liten. Ja. Jag blev. <laughs> Men nu märker man att det, det är ett stort hål i handlingen. Nu. Jag tycker man kan köpa det. Jag kan svälja det med hull och hål. <laughs> <laughs> Och sen filmen koncentrerar sig mer på livsstilen hos hippiesar. Att de är så liksom fria när det gäller liksom relationer och liksom lite den här bekymmerlösheten liksom. Ja, då kan jag plötsligt köpa varför skaparna av musikalen James Rade och Jerome Ragni var lite missnöjda med filmversionen. De tyckte mm. att den inte fångade essensen av musikalen. Ja, precis. För de, de var ju mer ute efter frihetsrörelsen och allt det här ju. Mm. Sen kom då en väldigt skum film 1988 av den här skumma regissören John Waters. Just det. Som är väldigt, väldigt, väldigt speciell. Och detta var faktiskt ingen uh, musikal. Utan det, det blev en musikal av denna filmen. Och senare en remake 2007. Mm. Och kom 1988. Det är genau, det blev musikal 2002. På Broadway. Och, och så uh, nio som du blev en musikal 2007. Det... Ja, remaken från 2007 är en filmversion av musikalen från 2002 rättare sagt Hänger du med? <laughs> det är det jag sa. Men <laughs> jag, jag, jag har sett den ganska nyligen och jag förstår inte varför Originalet alltså? Ja, jag förstår inte varför, alltså, att, alltså. ja, mm. förstår inte varför uh, den här kunde bli så populärt den uh, slog inte i, uh, när den gick på bio- utan det blev en kultfilm- när den kom ut på VHS- mm. på 90-talet och så har ju. Och jag förstår inte varför. Och, uh, liksom, jag, jag har försökt se uh, en del- John Waters-filmer. Liksom, och uh, jag, jag förstår mig inte på. Han är väldigt, väldigt speciell. För tar jag får ta ett exempel. Serialmam Serial med, med Kathleen Turner. Mm. Som en uh, seriemördande mamma. Och uh, där uh, spelar till och med- Ricky Lake- hennes dotter och Ricky Lake är med i den här filmen också, Hairspray från 1988. Hon spelar Tracy Turnblad huvudrollen. Ja, hon är med också i Crybaby, så John Waters film. Ja, okej. Okay. Mm. Oh, Sen har vi den gamla Transan Divine. Mm. som spelar hennes mamma, Anna Turnblad. Alltså, jag såg faktiskt den nya versionen från 2007 först. Och när man har sett den är en före liksom, originalet. Då blev man liksom så, fan här och de verkligen lyckats göra den bättre. Här <laughs> <laughs> för uh, Ricky Lake, ja, alltså där är liksom inga karaktärer man liksom riktigt fastnar för och håller, liksom, uh, rotar för. Jag liksom. tycker liksom uh, en, uh, Devines Vines, Jernatornblad är liksom nästan lite egoistisk hyr inte direkt om uh, Tracy eller uh, mm. Ricky Lake. Sen har vi Jerry Stiller, Ben Stillers pappa, pappa som uh, spelar of, uh, Frank Costanza i Seinfeld. Precis, han uh, spelar uh, Wilbur Tumblade, mm. pappa till Tracy. Sen har vi även uh, lite musikaliska uh, inslag av Sonny Bono och uh, Debbie Harry ja. som spelar föräldrar till uh, Tracy Turnblads arken nemesis right. Van Tassel mm. men uh, en väldigt skumfilm så uh, ja, det räcker <laughs> det räcker där, utan vi går till uh, 2007 versionen med uh, Nicky Blonsky som Tracy Turnblad, ingen som har uh, slutt tidigare och direkt efteråt eller efteråt att den men jag tycker hon är riktigt skärmig i denna filmen. Ja, absolut. Hon spelar av Tracy Turnblad. Överviktig high -elev som är besatt av tv-programmet The Corny Collins Show. Som spelas av James Marston. Känd som Cyclops i X-Men. Jag såg det att... Um... Sen har vi ju John Travolta som spelar uh, mamman i Anna Turnblad. Ja, det är rätt minnesvärt. Och det är ju lite för... <laughs> förmodligen för att Divine spelar... I ja, det är kanske är tradition då. Kan passa Ja, precis. Jag tror att jag fortsätter ju. Man kommer kommer jag första gången man så en bild på Jonathan Walter i drag. Det var liksom. <laughs> <laughs> det var inte Danny Aoki direkt. Och <laughs> <Nej>. Han <laughs> har Nej. gått ut den på. Uh, men jag, jag, jag tycker han är i, riktigt skrämmande well med och faktiskt. Ja, ja uh, also, han gör rollen mycket bättre än vad Divine gör ju att um, i denna versionen hon bryr sig liksom om uh, Ah, ja. Mer i hjärta. Ja, där är liksom mer riktig person. Hon, hon, har hon har gått upp i vikt och skjutat sig från världen liksom. Hon vill, mm. vill lite visa sig. Men Divine liksom är mer liksom skit av vilket liksom. Ja, yeah, lite e egotrippande. Och John Travolta's äh, mm. karaktär är mer liksom äh, sig om. Han vill inte att äh, Tracy ska råka i ut. Mm. eller äh, ska hånas för hennes vikt eller sånt här ju. Ja, Sen har vi ju även Christopher Walken som eh, hennes pappa är i denna versionen. Ja, underbart. Ja, jag tycker han han har ju visat flera gånger att han kan dansa och så här ju. Men jag tycker han sjunger bättre i den än vad han gör i till exempel Jungeboken som han spelar kung Louis. i. Ja, det. Men jag tror eh, låten han sjunger i hairspray passar han bättre än upp i det jag bara skulle Det är för mycket fart i den tror jag för hans röst. Mhm. Mm jag vet inte. Nej, jag tycker det det, blir, det, blir, det låter dumt. Man <laughs> måste jag säga. Men sen kan man få ge Janne som kan liksom bjuda på sig själv på det sättet. Precis som Jon Travolta. Absolut. Sen fick Michelle Pfeiffer en andra chans inom musikalgen. <laughs> <laughs> hon spelar ju Velma, Velma von Tassel, Tracys arkenemesis mamma. Ju. Och hon har ju större roll här än vad Debbie Harry hade i originalet så. Hon har en ganska betydande roll i tv-bolaget som visar Connie Collins, Collins show. Stärkt emot att svarta befolkningen ska få... Ja, väldigt rasistiskt. Det, det speglar sig i hela filmen att det är ju det här att... Det handlar mycket om integration. Ja, precis. Mm. Och där, därför tog jag nästan så alltså att handlingsmässigt så är detta den starkaste filmen. Följt av Hair och sedan Grease. Men... Låtarna håller inte lika bra som i de andra två Nej det kan jag skriva på Jag tycker, jag tycker de är jättehärliga låtarna Men de har ju De har ju inte samma klass Ikalstatus ja, som de andra ja, Det är kanske är lite svårt också Men samtidigt så nej, det är det inte lika starka låtar helt enkelt. Men det är ju en fin rolllist Det är Zac Efron Som är en, ja, det är en fin, fin karaktär ska jag det säga. <laughs> Kan man verkligen säga <laughs> High School Musical Och så det ena så han har börjat komma med lite mer seriösa filmroller nu. Ja, att den blev rätt populär, fast den blev faktiskt slagen av High School Musical 3. Just nu. Ja, den kan. ja, men jag tror alla, alla de tre High School Musical-filmerna höll ganska högt hos publiken. Ja, kanske inte kvalitet då. Har du sett dem? Mm, ja, lite så. <ratt> <ratt> jag, jag försökte Jag tror det var trean Jag försökte spela för min dotter liksom, För hon är väldigt glad för musik Och så. Mm. Disney liksom, men, äh, Hon föll inte för den helvda Det <ratt> får <lova> <ratt> Men hon, hon, hon vill ha mer djur Hon älskar djungelboken <ratt> Djur som sjunger just ja. Framförallt elefanter <ratt> Exakt. Sen har vi Amanda Bynes som uh, Tracy's kompis, Penny Pingleton. Strax innan, eller hur? Ja. Hon var ju gaxa, ganska växande då. Hon började komma till. Men då var kanske inte världens but bästa the, film och hon var med. Nej, nah, det var lite Disney bon Channel i begynnelsen här då. Jag antingen inte en del av Nickelodeon. Jag vet inte riktigt vilken sida hon kommer från. Jag tror det var Nickelodeon faktiskt. Hon och Miley Cyrus började i samma skola och sen uh, gick i olika ja. riktningar kan säga. Ja, jag, jag, jag, jag, jag var ju lite sådär uh, smått förälskad i henne. Vadå? Uh, Amanda Bynes. Mm. Alltså för många, ja, då, när hon jag slå igenom. Eller redan innan. Alltså. Då. Ja, men, så, hon är ju samma ålder som mig. Just ja, så ja. Jag, det är ju inte, inte en stor skillnad därifrån oss. <laughs> Men där, därför var det så tråkigt att säga att hon börjar balla ur framförallt på Twitter och allt det här. Jaha, vadå? Vad är det? <laughs> ja, Hon börjar väl... Alkohol och droger och det ja, ja, och bör, betalat. Ja, precis. så börjar jag kärpsa med folk på Twitter. Vilket drog Bäromar i skolan. <clears throat> alltså. ja, ja, vad gör de bort sig på Twitter? Ja, hon, jag, kommer, jag kan inte gå in på detalj om. Jag vet att hon börjar käfsa med folk där. Mm. Och sen dess har man ju inte sett den i någon film av överhuvudtaget. ja det var inget så. Det skulle så väl vara någon sån här independent-film. Sen har vi ju Queen Latifah. Jag har ju också någon roll som ja. Modem of Mabel. Hon är ju mest känns som artist, va? Ja. En hjältsatt stabil skorus. Ja, är hon röser lite så? Är, jag tycker alltså hon har för mycket attityd för att kunna visa bredd liksom alltså det blir liksom en tydlig persona som man uh, ja. inte på oss. Eh på sig alltså, ja, precis, alltså mm. ja, det är svårt att sätta uh, fingret på men jag så blev hon väldigt typecastad liksom. Jag tycker lite hon lik har... uh, Don't go there girlfriend. But... Ja. <laughs> lite så smartness. Amen. Way jag är lite svårt att sätta finger på Kvinnor ska inte ta plats Eller vad är det du säger? Jo, absolut Men det är, alltså, det är inte bara hon Utan det är ju mänliga skådisar Som kan göra sånt också, liksom att De visar liksom bara för mycket Av en person liksom, av sig själva, liksom. Tänker du just nu på Matthew McConaughey? Nej, det är jag okay. inte <laughs> Det gör jag faktiskt inte, men äh, jag tycker att äh, det blir alltså, ja, till, till exempel äh, många av de här komikerna, ja, att de bara kör, Alltså att de nästan blir typecastade. Antingen att de blir typecastade eller liksom. Jaja, fast många av de bästa komikerna har ju en egen äh, stil och håller fast vid den. ja men Man säga då liksom Jim Carrey, han, han kan vara väldigt överdriven, men han gör det på många olika sätt ju. Mm. Han kan faktiskt göra lite seriösa Roller också ju alltså som ja, ja, han är rätt mångfacetterad. Alltså, alltså, ja, spotless, ja. spotless mind Och uh, number 23 Och scenario. Ja. Men eh uh, alltså, har man vissa liksom där som uh, vi kan ta Chris Tucker, alltid skriki. Ja, det är liksom det är liksom, lite äh, ja, det, blir, det blir, uh, sen kan jag tycka liksom Kevin Hart har tagit över den facklan. Ja. Precis, och sen har vi även Jack Black Som jag kan uh, reta mig Gallfaber på, han ska alltid är <gård> I varenda jävla film Han gör alltså, till och med I den här uh, mack. nej ja, men Där är du lite mer Förståeligt att han gör Men jag tänker på uh, den här uh, Kärleks, uh, julfilmen som kom Kommer inte riktigt ihåg vad den heter där är det, det är ju lite Komedi där också, men en lite Mer seriös Vad håller det? Ja, ja, precis. Till och med där så gör, gör, kör han lite där det här styrket liksom. Att han ska fungera. Ja, ja. jag tycker han det blir liksom jobbig. Det är dock en, en roll han har gjort helt annorlunda det är ju King Kong, remaken från 2005. Ja, det är på märklig casting på Ja, men jag tycker han, han gör det jävligt bra där faktiskt. Ja, tycker jag, Ja, för annars tycker jag han är väldigt uh, jobbig. <laughs> Gillar du det? Som skulle Jo, den tycker jag är ett game, men det är ju mer Schwangers uh, skull, alltså. Så. Mm. så det är mer. Uh, det det är liksom känsla som för honom på det sättet. Ja, så. men det tror jag dig. Tror jag liksom. mm. Men ja, tar man då alla andra som uh, när han är uh, mexikansk Mexikanska brottar och allt. Nacho Libre. Liksom. Ja, precis. Nej, liksom, så jag är ju inget Jack Black-fan, tyvärr. Kom in på det? När <laughs> vi snackar om uh, typecasting och sånt här. Mm. <laughs> Men det här är i alla fall uh, lite, uh, lite småroliga cameos i uh, Hairspray från 2007. Mm. Uh, regissören från 98, eller 88, John Waters. Han kan få bli ja, sen, en, som uh, en annan Hitchcock. En uh, blåtare. <laughs> Redan i första sången. Ja. Sen har vi Jerry Still som spelade pappan i originalfilmen, han är ju Mr Pink mm. i denna filmen han är väl en klädesaffär för plus-sized women snällt ord <laughs> <laughs> vet, finns det något bra ord för dig på svenska <laughs> XXL plus ja precis och sen har vi Ricky Lake som äh, talangskott i slutet för, av filmen. Uh -huh. Men jag, jag tycker den här... Halfplay äh, från 2007. är ganska underskattad. Eller så kom den liksom i fel veva liksom. Fel väva. Gick väl ändå rätt bra den? Och fick ja, en Den, ja, den, positivt, vill, den väl in nästan 300 miljoner mm. dollar. Men den hade ju en äh, ganska fin budget också på 75 miljoner dollar. Originalet var, var lågbudget då? Ja, den, Det känns lite så att John Warros är en... Uh, ja, de hade, hade väl en uh, budget på fem miljoner spelar vi in åtta. Mm. Så jag vet inte riktigt var de drar gränsen för flopp liksom äh, vad menar Max. Mm. Dina fem äh, favoritlåtar. Är du i äh, rätt ordning? Mm, jag tror jag får hoppa över och och spela för den. jag kommer till den här direkt så där. Ta uh, tar de andra två. Då. Mm. Jag så där självklara från Grease som är Summer Lovin. Nej, Summer mm. Lovin. Summer Nights. Och uh, You're the one that I want och Grease Lightning ja. uh, Sen får man inte glömma nämna Balladerna, Sandy och uh, Hopelessly Devoted to You Och en mycket underskattad, den som Rizzo sjunger There are worse things I could do Det är väldigt starkt, klart. På, stå på egna ben Hair uh, uh, Var den självklara, ikoniska scenen med Agathe Life Han dansar på bordet När har invaderat Överklassfesten uh, Och såklart uh, Aquarius Let the sunshine in uh, Låten här uh, Bara kärlek <laughs> <kör>. Allt bra. <laughs> är bra Vad har du för favoriter? Ja Grace är då ute Det är ju den sista låten You're the wonder that I want mm. so, Riktig partyhöjare <laughs> <laughs> Ja, man vill alltså, uh, också Grace Lightning eller så. Ehm, um, sen är jag lite förtjust det kännings uh, eh uh, den där Sandy Dee. Look at me I'm Sandra. Precis. D. Precis. Ja. Så alltså, eh är one nights inte jag jätteförstås det. bitar av. Alltså redan en... ja, det, det är introt jag gillar den. Det är vissa partier men alltså så stänger du av dinger <laughs> av öronen och så alltså. eller mutear tajmen <laughs> nej det är inte. nej så illa inte men uh, för mig är det mer hero alltså. det är framförallt uh, låten hero och sen är Got life men hero uh, där, där, där har kommit en version som minionerna Från funderar mig <laughs> Jaha. De, de fungerar de i den här spinoffen. På svenska då? Nej. Hör hör, hör, hör, hör, <laughs> hör, hör, hör, Har du har du sett det dom med mig? Nej, mm -hmm. <laughs> för då tar jag. Från prata väldigt obegripligt, obegripligt med lite, lite inslag i italienska, lite inslag i engelska liksom. Alltså så, så, så Sen när de sjunger typ hej så är det hej, hej, hej, det är så spännande. Så det är, det är min och favorit och Det är minionerna från Duma Maju. <laughs> min sambo tycker inte om dem. <laughs> Men de, de, de står och sjunger denna med typ ett, ett, ett par brittiska vakter från Buckingham Palace mm. och så tar de av mössorna så har de värsta <laughs> hippie-håret. Liksom. Äh. Det kommer ju passande in där. Så, äh. så den låten har ju bara växt för Va, mig cool. på, på det sättet det, också. Popkulturella referenser. <laughs> Ja, men den här filmen utspelar sig på 60-talet så så det är, väl lite så, med, det är mycket 60-talsmusik och alltså, referenser till hippies och allt som kom på 60-talet. Liksom. Men ja väl, sen gillar jag den här sista med Flash Failures, lite Sunshine in och, ja, ja. liksom hela det. Även när de blandar in den här Manchester-låten liksom. alltså, just, Manchester i, England, just ja. i slutet. Mm. Ja, det är det starkt? Starkt. <laughs> Sen gillar jag alltid de här äh, white boys och black boys. Ja. som kommer i följd då, när alla tar värvning liksom. mm. Då kommer ju först här Michael Jeter och vill ta av strumporna de lyfter han, han är ju en liten kille ju. Ja. <laughs> lyfter han bara med <laughs> sådär enkelt och dra av strumporna så märker att tånaglarna är målade liksom och så skrattar de och så sjunger de Är det ett ögskämt de eller? Ja det är det nu <laughs> ja, Inte datärt Ja <laughs> Eller, eller så skrattar om att han skäms lite för att han är frisk Vad <laughs> Jag vet inte. Han var en skön lirare. Efter det så kommer det en väldigt uh, muskulös uh, svart kille in. Liksom. Och då kommer den här Black Boy. Da, da, da. <här> <här> <här> så det så är så roligt att det är killar som sjunger. Alltså. Det är inte bara tjejer. <här> utan killarna i den här de som bedömer i den här ja. värvningen de, de sjunger det också ja, de vita killarna sitter för sig och de svarta för sig mm. <laughs> så när de mörka killarna kommer in så sjunger de vita liksom. sen tar ju de andra över och sjunger white boys na, na, na. Mm. och så gillar jag liksom den här typiska 70 som 70-tals uh, <laughs> ja, uh, falsheten som så får man Får du kolla på en, en mörkhöjade kille som sitter och bedömer Han ser så ut. Du mm. säger ingenting medan en manna sjunger Så helt Ja, jag, jag, jag tycker det är så här Jag, jag gillar den uh, sorten av uh, sångrösta äh. Så jag tycker det är härligt Det är de som är mina favoriter Ska vi sjunga oss ut ur det här avsnittet med varsitt filmtips? White box <här> <här> Nej, det är inte så menar. Nej <här> I got chills. I'm, multiplying. And I'm losing control. Cause the power Jag vill tipsa om en väldigt uh, konstig rysare från uh, 2006 som heter Behind the Mask, The Rise of Leslie Vernon. Det där är inga direkt uh, kända skådisar med om. Robert Englund som är stor legend bakom uh, Freddy Krueger i terren på Hamstreet. Vad kan man säga om den här filmen? Den är filmad som en dokumentär. Ett uh, dokumentärteam för att följa en mördare. Uh, mm. Han har gett dem tillåtelse att göra detta ty tydligen. Och uh, berättar han liksom, uh, lite så här varför han gör som han gör och lite så här. Och så får de följa med när han mördar folk. så och då ändrar de helt plötsligt eh, bildspråk och eh, det blir en riktig film av det. Mm -hmm. och det blir lite läskigt. Och, lite Spännande grepp. <här> ja, helt plötsligt så blir det liksom en spelfilm att eh, han kommer dit och så skrämmer han först eh, sina offer innan han mördar dem mm. på speciella sätt. Och så blir det en eh, Ja, en speciell twist i slutet som jag inte ska gå in allt för mycket på. Men du, du sitter och hela filmen och bara tänker, vad är detta för skit? <laughs> Det, och det är detta som är det underbara med den här filmen. Man, man bara sitter och, och tänker liksom, vad är detta för skit? Och sen när filmen är i typ, slut då tänker jag, fan, den är var ju för fan. Rätt bra. <laughs> <laughs> liksom, så man sitter och sitter hela tiden liksom bara, va? <laughs> som växer efter man har sett Ja, precis. Alltså det, liksom, ja. <laughs> det är så svårt att sätta fingret på. Det är liksom det som är det härliga med den filmen. Att det är, mm. Så kan du bara liksom genomlida hela filmen så kommer hon nu och den. Okej. sig slutändan. Ja, jag, precis, sig alltså mig, jag satt och såg denna med en ä, gemensam kompis. Oss, och båda satt så liksom. Alltså, vad är detta för någonting? Mm. Men vi var ändå tvungna att säga hela filmen. Mm. Av någon anledning. Och sen liksom, när, när eftertexterna kom så tittar vi på varandra. Typ. Alltså, denna var faktiskt helt okej. Okay. Ändå alltså? <laughs> ja. <laughs> okej. Okay. Så so, Behind the Mask Rise of Leslie Vernon, lite annorlunda liksom mm. just för att den är byggd uppbyggd som en dokumentär lite uh, inte behind, uh, sån här finding footage Så det är, det är en, lite, en liten homage till alla såna här slasherfilmer och sånt här ju. Mm. med uh, speciell twist ska man säga. Nice så genomliden, tänk vad, vad är helvetet har han lurat i mig? Vad det ser ju Och sen liksom han. ja, mm, yeah, den var faktiskt helt sej alltså. <laughs> så. så yeah. det är mest mute säger så fulla fin tipset och var <laughs> var lite därför compare. Okej. Det var bara twistat. Men jag rekommenderar faktiskt att säga denna man mm. sitter i stort sett i hela filmen och bara tänker vad är i detta <laughs> men det är liksom den där uppebarheten efter liksom att ja men den mm. var faktiskt bra <laughs> trots allt ja <laughs> <laughs> trots alla hårda ord <laughs> <laughs> faglad under filmens gång ja, ja, jag får säga det Max, okay. vad har du att bjuda på? Mitt filmtips för veckan är regissören Wes Andersons debut från 1996, Bottle Rocket. Eller Bottle Rocket, oorganiserad kriminalitet som den hette i svenska videoputiker när det begav sig. Det är en kriminalkomedi skriven av Anderson och hans vän Owen Wilson som även har huvudrollen tillsammans med sin brussa Luke. Aha. Det är också Bröderna Wilsons debutfilm som skåddes här, och varken Luke eller Owen har någonsin varit lika roliga som de är här. Ja, Okej, okay. men jag tycker att de är så värst <laughs> <laughs> Nej, varför att inte Luke? Men... Ja, inte han, ja. Jag spelar två kompisar, Dignan och Andrew som tillsammans med sin vän Bob Maplethorpe, med rikenmansson, spelar av Robert Musgrave är aspirerande inbrottsjuvar. Det är Dignan som är gruppens drivande motor och självutnämnda ledare. Anthony är mest med för att inte såra Dignans känslor och Bob vill bara få lite respekt för sin översittare till storbror som de kallar Future Man. <laughs> spelar av en tredje Wilson, <laughs> nämligen Andrew. ja han är det annars bror? Ja, Ah, okay. Och eh, även den stora James Kahn dyker upp som oh. Dignans stora idol och allt gangstern Mr. Henry Det är uh, typiskt han att spela gangstern Ja, det är lite hans grej <laughs> Bottle Rocket floppade rejält när han kom men har vuxit i popularitet sedan dess delvis tack vare att Martin Scorsese nämnde den som en av sina favoritfilmer från 90-talet Jo, ja, då måste man lyssna på henne Exakt <laughs> Ja. Och Wes Anderson hade inte ännu hittat sin utmärkande stil men man ser en tidig version av den här. Snart skulle den förfinas i genombrottet Rushmore och fulländas i The Royal Tenenbaums. Och sen dess har det bara rullat på. Sen såg vi i Grand Budapest Hotel. Så det är, det är lite så svart komedi över det här növäsö eller? Nej, jag ska inte säga. Mere underfundig. Inte <laughs> okay. gapflabb utan mer... Ja, lite... Peter Griffin Det är inte bredt kommer det på något sätt sitter och, ja, Du, du, speciell... du, du sitter, sitter med ett brett leende under hela filmen och, och ja. Jag ska inte det, det men det är en acquired taste kan jag säga. Det, här, okay. mm. det är en speciell humor ja. Det är inte in your face på samma sätt som uh, dratta på ändan kommer det i och... jag <laughs> ja. Gillar man Wes Anderson och har missat den så ska man ju klart kolla in den Owen oh, Wilson är helt ja, magisk som inte naiv, inte helt briljant tjuv. Han tror att han är mästersjuv, fast han har rätt lång väg kvar. Ah, okay. <laughs> ja, Nu ska jag ta ett titta ja, det det. Och med detta tackar vi för oss, för projekt och för det här, den här veckan. Och som vi brukar säga, okay, gå inte vill se i biomarkrätt. I got a multiplying. And I'm losing control. We'll be the floor